ریاض الصالحین حدیث نمبر دے پنزل اوم نمبر پندر نمبر حدیث دے ریاض الصالحین کتاب الدعوات وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو قالاوی لما حضرت احد دانی ابی من اللیل ار کلاچ حاضر شو احد یا چکلا من حاضر شو احد میدان تا نو دعانی ابی اینو روغتو مالراز ما پلار من اللیل دشپینا یا چد احد غذا تا من حاضر شو نو زما پلار زروغتو فقال <سؤال> ویوی ای زما پلار دشپینا ما ارانی اللہ مقتولا في اول ما یقضل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم زګومان کوما زګمان نو کو مگر زبوجلې شم پاول دا چا پا کی چا به قدیږي په صحابو د نبی سلام کی ز په اولنو شهداو مرګو کی به شهید کیږم و انی ل اترکو بعد اعز علی مین کا ابیشک ز خام ل اترکو خام خا ابیشک از الله اترکو ن پردما رستو د خپل زاد نه اعزاده عزت من علی پما من کاستانه اس ګورمخه پمازا او اوایخه دایوسس <تصفح> پمازا او اوایخه چې ما اورانی الا مقتولن فی اول ما یقتل من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم زګومان کو مگر زبو وجه شمه فاول دا چا چاک کی چاغ وخت دی په صاحب او د نبی علی سلام په ملګرو کې او به شک زر نه پرې د ما وروستو د بلزار نه ډېر عزت منالي یا په ماباندستانه غیر نفسه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دیو نفسه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه ینی زمانه پاتکی دن کې خالکو کې د نبی علی سلام نه پس تا د ټولو نګرانی د ریزاتمن پماستانه بغید د نو د رسول الله بل نشتا ان د نبی علی سلام نه پس تمه د ریزاتمندی بچیا هو ان علی دین نبشکه ما باندې بچیا قرضه فقز نو پورکا قرض زمانه رسول الله سی بی اخواتی که خیرن او وسیط وارا پا زو وسیط وارا زمان پا با د دو خوین دوستا که د دو, دو غروالی یعنی زمان د طرف نادخ پلو خوین دو سرا دخو خبرو وسیط وارا چې زمان نرستو دیتا تا بگوری ز چې لار شمنو زمانه رو رودې ده پالنې پر ور شو د خېګړې سوګنښت بغیر ثانا ظاهري سترګو تا بدایتاته ګوډې نو د سره خص سلوک وا واستوصي باخواته کا او زو وصیت کوم تا ته په خیر خېګړې په خوين دوستا د خېګړې رست زمانه این دې سره معاملات خوين دوسترا په صبحبح نه حظهې جااب چې کله من سبا کوهم او جګ شورو اول فکانه اوولله قین اول قیل فکانه اوله قین اول وجلې شوي چا هغهه زما پلارو لومبیې شاید شو و د فنتو معو آخره في خبرې اوښ کمه داغ سره بلفی قبې په ق د چې کله جن ختم شو شیدان شدان خوښلی شو د ما دغه سره په قبر کې ی او بل ملګر یخ ک شیدان چې ټول شدان به دو زی نو خو خولی شو په یو قبر کې سمه لم تتب نفسې ان کوو ما آخره بیا ما نخو خو بیا نوغ ختل زما نه به جزه پرېدم د لرا سره د بل چا سره په یو قبر کې دا می نوغو ختل چې دی په قبر ق کې د بل سره پرې دما فستهخره جو توبا د سطتهې شرین بیا را و کو غ له پ میاشتو نه شپږ چې پس مې د قبر نه را وه ځکه غ دوه کسان نو نوماوي چې ځې دپل پلار او باسم یو شي فضاوهکهیو منوه زاعتو غیر راې ناګان دی پهشان ته د غې رځې و چې غوه غ لره څنګه چې ما په کوم اورز باندې خيو نشپګ میاځه پسوم هغه دا آغا غسه غيره او زونی بغیر د غوګنا زکه په غوکه لږه دي تغیر راغلیو فجعلت في قبر لاحدت نو ګرځو ما غلرا په قبر کې لاحدت ان زانلا زان نمخخ کو زګر په هغه باندې په وګ باندې گذار خوللېو نو د هغه و تغیر د تغې دغلی نور څنګه چې می خ کړی پهغه شان ته وال بقای وو کابر ک دا یو مسله راله چې نو دو کسان هم خو خولییم خو خولی شو او چې کله د خښه به قدرې ضرورت ته دو درې د خکه او بیا تعالموقا میلا شي او تا غه او باې نورو بااصله شو که نه زګر شپګ میا چې خپل په پلاړه او کله او د قبر نه دنه دا معلومه شو چې د ضرورت په واخه د قبر نه مالې را وستل شي خو دا په هغه صورت کې چې ممکن وي چې زیات وخ نه تیر شوي او غالب ګمان ده دی چې دا وتروسه پوره آ په خپل حال باني لا ور دلی بنی لا خراب شوي بنی وعن انص رضی الله تعالی ان رجلین من اصحاب النبي صلى الله علیه وسلم پیشک دو سرید صحابو د نبی علیہ السلام نا خارجو وت داد والا من عند النبي صلى الله علیه وسلم دو خد نبی علیہ السلام نا فی ليله مظلمه پا شپات یارگه د نبی علیہ السلام د مجلس نا پتوڑ شپکه دادو کسان بهر جو وماهما مثل المصباحين بين عدي ما او د د دوالو سره وماما او د د دوالو سره پهشانته د ډو رړګانوي پهشانته دو د دوډی مک د دوالو مکنا دا سرهله روانوه لکه تابوي چې ډويته یاد دې دوالو سره امسا غانوی داغه د امسا نرنا خطلا فلم مفترقا ار كلا چې جدا شو دا غیر خپل کوونو ته نزدې جوړو نو جدا جوړ خپل خپل کوردتله ردار ی اولاد جدا شو نو دیم جدا شو نو ساره ما کل واحد من هما واحد نو ګر زید سره د هاریو قص زده دوالو نو واحد نو ورنا بیا دا ار یو کسرخ په لغ په لرناوا حتا اتا اهل او تر دې چراره اخ بلال تا اخ فل کوردان نه ختم شو دا د دې صحابه رضوان الله علی اجمعین کرامت او چې دا غته ته تیار کیه تعالی رنا جوړ کړوا یادا غید امساګانو نه او یا اس لرناوا په بلش په یادا لرنانو کداي اختیار کې کرامت وي نو په کار دا چې دارهنا پامسا کېغې ې شا چوړويوال بخاریوو من توړته د روات بخاري په ګنوو سرنودونو سره زیکر کړی وفی بعضې او په بازو روواونو کې داسې الفااض راغلی ان نر د جوړې اوس وعباد حزیرین با دومنو بشر رجل الله او داله عنه دا دوالو دا دوا مسباحین چې نوزنوي چې د دې سره امساوا او امسا داسې دا لکه پشاه اند دیوی پشاه د لاتین یادې د آسی الله د نا جوړ کړوا خدا خبر داد اری د کرامت لو یان حاضر وره وعنبي هريره رضی الله تعالی نو قال او با رسول الله صلی الله علیه وسلم عشر ترا تن عینن سریت اوغه نبی علی صلی الله و سلام لس کسان لس تولګې یوه تولګې لد لسو کسانو عینند سلو سریه په یو لخرګې لد لسو کسانو تولګې د دشمن د حالات او د معلومه اولو د په نبی علی سلام علیکم مقصد دا عمره علی حما س مب نهثابت انصارري ر الله او تعالنو اوامری جوړکو امیرې مقرر کو پاغېبانې عسم منې ثابت انصاری الله د رضا چې دغ نه فن توکوونهغیلال حتا ترې ځکانوبلهاداتې کله چېغې هدات مقامته وروې د عدات کمځ کې بین نه اوصففا نهوه مککه په میین د سپان ثم ينزع جدع عصفان قبله او دمكه تمينزه هادات نمجو زيتور وسير نزوكيرو لحيبل حي من هزيل يقال لهم برن بنو احيان ذكر اوكليشا ار فرده قبله دو هزيل چويلي شوغيدا بنو احيان اين دو هزيل شاخ بنو لحيان ته د دې ذکر وشو چې د مسلمانانو سکسان ساند جاسوسه د پا راغلي دي اغه د ذکر و شو آیت اطلاع له شو چې د مسلمانانو نه سکه سان راغلي دي د حالات معلوم اوروځه پاره فنفروا لهم بقریب من مئه رجل وامن نو الګ اغه دې په سي نزدې سل کسان رام من تر انداز سل کا سانیدے پس اولی گل فقط سو آثارهم او غیدے په قدمونو پسې شو اولی گیدا په قدمونو دو دای پسې را روانو په قدمونو دو دای پسې او غیدا دروڑ سیدا فلما احسبه ما سیمن ار کلا چې پوه شپدای باندې حضرت عاصم او ملګری دا لجؤ الٰ موځین نو د یوځې کې پتشو لجؤ را لدل یوځې ته د پناه غستلو په احاث به مل قومونه هاته او کله پدای باندې قوم غیر چاپې رسو زکا وصل کسانو دوی خو ماتره کسانو فقالو و د یورتہ انزلوا را کچھ شی فَأَعْتُوا بِأَيْدِيكُمْ آید کوم او منږته ځانونه هوواله کوې په لَا را کوې منږته لاسونه ستاسو لاسونه یې منته خپل ځانونه هوواله کې او را کوئ اوواله کومولهدوولمي ساکوو تاسو سرهواادله الله نقتوله واده او سره او کوم بتا سونه یو کس نه وجنو همنګ د ځان حواله کینو به څنګه وجری دیغه او پکم مرګي وجری بیا وقال عاصم نو ثابت رضی الله عنه ايها القوم اي قومه اما انا ارتزما فلا انزلو على ذمت كافر نزو نه حواله کوم په ځان کافر وتا نکو جیګم په حواله په ځمته کافر زه کفیدو تا بلزار نه حوالکم اللهم اخبر عنا نبيك صلی الله علیه وسلم یا الله خبر کا زمنګ نا پیغمبرستا زمنګ د دې حالاتونه الله زمنګ پیغمبر خبر کا چې دا څه چې موږ ته دعا وکي چې الله زمنګ خپل پیغمبر زمنګ خبر کا چې موږ ته دعا وکي د اخلاصن فر زه کو دی خو شو داځه حالاتو کې گیر شو چې د وتو سلار نو دا یې فارموهم بن نبلې نو وشت لغې دیل را پغښو پغښو وشتل شو ورو کوفارو فقات لو واسمن راغې اوج نو واسم او لرا ونزلېل ثلاثه نفر ناله دالميسا او را کوشو دیته اغدره کسان پهواد او په لوزبانه د چې تاسو موږ نه وجنی بس موږ ذاته ځان حوالہ کوو او عاده را منهم خبیبن یو پایګه حضرت خبیب رضی الله نو وزید بن د سنا اول پایګه زید بین د سنا او رجل او سړی بلو ها فلم مستم كنو منهم ارکلا شدی فلم مستم كنو منهم ار کلاچه دی نزدی شوه غیط دا کافر او قدرتی پی اومونده ما قدرت مندل ار کلاچه دی قدرت اومونده پا دی بانده دنیولو ده گرفتاره ولو نو اطلقو اوتار قسیهم نو خوشکل دی خوشکل دی پر خود دی اوتار آغم آغا مزی قسیم ده لندو خپلو آغای ده خپلو لندونا مزی پرانستل فرابتو هم بیانو ده اطلل ده کافیرو ده صاحبا ولر بیان پا غیبانی قالر رجل سالسو نوی آغا سریبل هازا اولو الغدره ده اول, الغدر اول دو کرا ده غداره تاسو چلوس کریو چې منگ تاسو نو جنو تاسو تا منگ نو تازه خو اوله دو کممن سره وکلا واللهله س حاب وکم زما د پالله قسمی زه تاسوو سره نظم زما لا سه زمل ګرتیانو کوم ځ نه ځم تا سره ان نه لی بیایا او لای او را پهې کسانو پس اقتداد دا چې دا کم تاسو وجل معمل کوی خو ځ نه زما یړ قتلله اراې د خلواپ اے یاد شو چې یعنی ما عمرګه په غاړه غسته ده ما ملک خو تاثر نظام نته نو فجر رو راکه کافیر دلرا والجوه والجوه ازرغ پر غو نه په بوتلو سره کو کوشش یو فابا ای اصحبهم خواه انکارو کو دتللو ددینا فا قتلونو دیهم ختل کاغل را چه دی نزینا اغیم ختل کاغل را دیرو دی پادش حضرت خبیب رضی اللہ عنہ خبیب دیلوی امتحان سراؤ خبیب رضی اللہ عنہ اغیب پا کافیتو خرس کو سوئیم وان تلقوا لال دئے بوت د خوبه اوزد بیند د سینه حتا تر دی باعوه ما چې خرسکود د دی دوالو لرا په ماکه کې بعد اوقاتی بدرن پسوا کې دو بدرنا اوا خلق واغستید چې دای کم خلق وجره دا غیر سترانو واغستید فبطابن الحارس بن عامر بن نوفل بن عبدی مناب خبیبن نواغست دو زامن دو حارس بن عامر دو حارس بن عامر بن نوفل بن عبدی مناب زامن خبیب واغست وکان خبیبن هو قتل حارس یو مبدرن او خبیبو دو او حارس لرا پوراست د بدر کې نو چې زمونو دا حارث واغ سره او دا زمونو له پلا ورو جل یو هغه له مخقابلاس میلاو شو چې زمونږ دشمن خو موږ له پلااس میلاو شو فلا بسخوب عندهم اسیرن وکره د واقعته وړ خوبيب سره سره ظلم شویلې فلا بسخوب عندهم مسيره نو وخت رکو خوبيب د دې سره قیدی سورز شپې د سره تیر کړې او اودید اغه د وجلو انتظام شوروک حت تجمعوا علاقد د تدی چ د اتفاقو کو په وجلو داغ طول اسباب برابر کو داغ په وجلو فاستعارا من بعض بنا تل حارسی موسی استحد بها وګوره نو په سوال سره وګخته حضرت خو به په سوال سره د بازو جنکو د عدلوريانو د حارسنا موسا یستحد بها اسباب د صفای ها بازلوريانو د حارسنا یستحد بیا چه زان پاک کی پاگی سرا اصل کی یستا حدو محکم انگویلو آغا تیره سیز لکه تیره سیز چالا شوا تیره سیز بلیڈ شوا تیره سیز قینچی شوا چه آغا تا پتا اول گیره چه او سوما وجی نماغو پریدی نا نو آغا زان لا دا صفائی آغا اسباب پیدا کول چې چه پیزان لا صفائی ہو نو د حادث د بازو لوریانو نه یو اعلی د صفای واغ استا د لکه کینچ شو کینچ تی غختله چه دا زیر ناف نلاند صفای زو حکم فعا نو ورکلا هغه اغلرا د پاکی د पारा کینچیو د ورکلا فادرج ابو نيل لا نورادر نشو یو ماشم ګوټه لا چداغید فارو د حارس د زامنو د لوريانو یو والو اگر ادان نشو وهي غافلهت حتا تا هو او د حارس لور اگر غافله وا خبره نو وا تر دې چداغه اغه ماشم دتا ماشم چې در تاغه حضرت خبیب را جلان ہو تا امون دا ماغه معشوم لرا لور دا حال سوی مجلسه هوا لا فخیزی چکینولیو داگه معشوم لرا پا پل پتون بانده اگه معشومی دا دا پا پتون بانده ناس اولیده لگاه خود دشمنانو ای زمنگا پلار و جلیده نو زمنگا بچه بریدی او قینچی ورسارا وا والموسی بیدیهی او پاکی ده ده پلاسو که وا موسی مانا پاکی سارا او موسی آگا قینچی آگا پلاسو ده ده که وا ده صفائی سید ففزاعت فزاعت نعرفا خبیبون نو پیرشوا اغلور ده هارس پیر سارا جو اسباب د وجلو ورسرهسته زمابه چې به اوسمنکی دوه خوی په پتون باندې ناشته عرفا خبیب په شاو په لور د حارث باندې خبیب رضی الله انه خبیب ورته وی اتخ شاین ان اقتلوه ایا یې نور د حارس وی چې زما بچی ترې او اود زما د دشمن د خوبه په غيګه کېنا زما شو مخونو او اود زما د دشمن سره پلاسو لاسو کې قینچي ده د پاکي سېز دی او نو چې خوبه فوج چې د لور د حادث خو پدې ده چې زما بچی د هغه په کې ناستې نو خوبه برتوبه اتخ شې نه اناق آیات تا چې چیز اواج نمدل را زبا دی قتل کوم نا ما کون تولی ذلك زالک نی مزا چیز او کم دا کازی اسکل دا سکار کون که کن نی ما تا ما چې پا ما چده بازمانگ دا ما شملگی لاسو کې د پاکی سیده او سره کینچی دا چالده عرصه چی دی ما دا اخپل پیغمبر ناوری دی دی ما دا اخپل پیغمبر ویدی چی دا ما شمانو سره همینه کوي دا هم ماشوم دی اگر که د دشمن ماشوم ولې نه یې ځم بز مینه کوم زده نه وځینم قالت د حارث لدووی چې خبیب رضی الله د حضرت خبیب رضی الله عنه د شهادت نه رسو اغه لور د حارث وی والله ما رءت اسیرن خیرن من خبیب قسم پالا مان دیلی دلی یو قیدی لرا دیر ورادو خوبیبنا فواللائے قسم پالا لقد وجد تو یومن تاکی او مندو غلر یو رضیع او کلو قتفن چاگبا خوری اے میوی انگورو غنچا قتفن غنچا دا انگورو می اولید چاو خوللا منعینبین دا انگورو فی یدیهی چپلاس دائی کیوا و لممو سق بالحديد ب شکاره تلی شو په اوسپنو په زنینو ت شو اغ تله شوو بالحديددي په زنزیرو په اوسپنو او او داګو غون چې خولا وما بمّته من سرات او په داوا کې په مک انه لرزق رزق الله خبيب با بشکا دا دا سرزقو چور کړو دا دا سرزقو چې رزق ور کړو اغل را اوزو ور کړو دا غرز خل الله خبيب تا خبيب الله دا غرز ور کړو هغه خپل اقرار کړي چې خبيب ډیر قیمتي انسان وو ډې بهترین کي ديو یو ورځ مالې دله او چې میوه د انګورو اون چې خوللا اپدا واکی پ مکہ کی کھجور دغنمے انګورو نو دلالا داسره زکور کاو چ دا رځق نو فدا واکه فلم ما خرجو بی من الحرم لیقتلوا فی الحلے ارکلا اوس بیان کې دو خبیب جلانو او خیریو ګورا ارکلا چې اوخ کاغې د لدا د حرم نا دیره پاره چې اوجنی اغې د لدا په زمینی حله کې ذکه زمینی حرم کې اگې نوواج زمینی حلد او کا وجلو د پاره روان کا قال لهم خبيب بن لوي اگې تا خبيب رجل چکلا داغه د قدولو وخرا نږدې شو نو خبيب ورته وی دعوني يصلي ركعتين او لوزمات کا دغه ویلو منتزان حواله کې منتاسونه وجینو تو چزانې ہوتا حواله کو نو سه يوم ملقو دمو او تو ودعوني پري دمال را اصلي ركاتين چه زمون زكم دو ركاتا فتركون پرهوده ده حزته حبيب لرا فرك ركاتين نو زمون زكم دو ركاتا قالا چه زمون فارق شو نو خبي بو والله قسم بالله لو لن تحسبوا ان ما مي جزع لذت قسم بالله ک چې څنګه وی کړه تاسو لولا قسم بالله والله قسم بالله لولا انت سبو ک خیال او ګمان نکولې تاسو خیال او ګمان نکولې د دې چې بشکاچ مبان جزع کميره لزت او بام من زیاد کړو خز د دین یریګم چتا صبح وای حضرت خبیب د مرګ او یریدا ما په سپټ را مې کوې تا صبح وای چې د مونږ کو نو خبیب د مرګ و یریدا کدا ير را سد نه دا ګمان منوې چې تا صبح وای د زکه مون زیات کو چې د مرګ یریګي نو ما به مون ځه نو کړ ما به زیاد کړو اوس خیره کې الله هم اللهم احسیم عددا وقتلهم بددا یا الله اوش میرا دیلرا یو یو اللہ قتل کا دیلرا ټول اللہ اوش میرا دیلرا عددا یو یو اللہ یو یو اوش میرا دیکھرو الفاظ پا الله ترخو اے اللہ دی یو يو یوش میرا چز ما الله هم ملو هم او یا الله قتل کا د ل ټولې ب ګډړو الله مپې دا د د نه یوکس الله ټول قتل کالا کې من هم اوم پریدات د دین اللهم اعوذی قتل کا د لرا بد د زال زال جدا جدا قتل کا الله ولا تبغ منهم احد او مفرده ته د دیني سوکو اوا شار وکالا اوويا شار اوا شار ویلو فَلَا اسْتُؤْبَالِهِ نُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِيَّشَ يُبَارِكَ عَلَى أَوْصَالِ الشَّلِّ الْمُمَزَّعِ نِمَزَ بَاخْنُكُمْ زَ إِنْ فَلَاسْتُؤْبَالِهِ شَرَّ بَاخْنُكُمَا پاوغه چې زو وجلې شم مسلمان پالد اسلام کې زما یې پروا نشته چې زو مسلمان قتلې غما الا ایه جنبن کان ل لله مسرای پکم یو طرف چې زو په ډډ باندې کم یو طرف جی وی خاص الله الا او زه غرزې گم باک زباک نو کومه چې زه په کم طرف غرزې گم خاص د الله ز پاره دا الله ز پاره غرزې الا ای جنب بن مصر ای کنا للای په کم یو طرف چې زه غرزې گم نو دی هغه طرف خاص د پاره د الله د الله ز پاره وذالک فی ذات الہی وایشا او دا مصیبت ماته چیرې راسیږي د في ذاتل دا پهلاه د الله را رسېږ د الله په دنمانې ش او الله خو غشی نو یبارېکه خیر بواچ یاله او, او سال خیر بواچی الله علا او سالین په اعزاو باندې او سال جمع د وصلله وصل عضو وصل دا خیر بو واچه برکت بو واچه الله علا او سالن پاغ اندامونو پا آزاو بان شلوین پاغ جوسي پاند پا آزاو د جوسي باني شلوین جسد جوسا ممزئن چا کټکول شي زره زره کولي شي زر زر ممزئن چا زره زره کولي شي کدا الله خوږي نوزما بدن پما مولي ما مولي ازاو کې بالا بیا خير واچي ما بره پورتگي دا شعر ویلو فلست ابالحي ناغتلو مسلمنا على اي جنب كانا لله مسري ذلك في ذات الاله ويه شاء يبارك على او صالح الشلوين ممزئ او دا چې کم تکلیف ما را رسیږي نو دا فلاره د دین دا لاکه وایې اشاوک دا الله خو غشي نو خیر او برکت به واچي علا او صاد پاغه اعزا وباندي شلویند جسي زمام ممزن چا کټکول شي زما په بدن کې یو یو جز زمانه غسي الله ما یو زیګو ما لا بلاده وزن بدلی را کی وكان خبيب وسن لكل مسلم قتله صبرن الصلاة وورا و خبيب رضي الله تعالى عنه جدا سن دي د پاره هر یو مسلمان چا و جلی شي دا صبر کوي په صبر حال او درك الصلات و رکات مو زب کوي یعنی سن لكل مسلمين صلاة سنت جوړ کله حضرت حبیب داریو مسلمان دا پارا چاغ وجلیږي په صبر دسو الصلاتد مونږ چا په صبرم کوي اوبد ورکات مونږم کوي دا ک نبی علیہ السلام دته عمل باندې خاموشي اختیار کا الله اکبر واغبر یل نبی علیہ السلام خبر ورک اصحابوتا یوم اسیب خبرهم فاورد از چاغی تا او دا مصیبت ده خبر ده شو و خبرې ورکو دي صحابه او تا خبر ده دی چې ما خو لګلی او ده 파ره ده دښمن ده حالت معلوم وله اواغی یو یو زره یو یو قتل کو و با سناسون من قریش الی اسم من ثابت حين حدثوا انو قتل او وی له ګ سکسانو سکسان د قریشو نا سیم نسابدا کله چې قریشو ته معلومه شوه چې عاصم بن یزید قتل شووی حدیثو بیان وکړي شاغې ته چا وځلې شوی ایو تو بشئ منه یو عرفو سکسان د قریشو نا هغه د پارا آ. چ هغه راتلو کی پویوشد دنا یورفو چا او پیجاند لېشي داغه د بدن سي سراولي ان او ايو او تو بشئ منحو یورفو داغه د هغه د پارس خلق الیګا سقرېشو چا نش نه حد پارا د معلومه اولو د پارا داغه د بدن سي سراولي وك قتل لا رجلاً من عظائم او دا زکه داسي اووقو جازتيعاسم ب سابت ت دد په سرداراننو کې د بدر پوورده ک یوي سردار قتلقلو لاغوي چې داې دبدناسی سمنګ ترولیو ومن قپی جنو چې عاصم وجدې زکه عاصم بن ثابت د قتل په دژنګ بدل په موقع کې د کافرو یو لوی سردار وجلو فبا صلی الله علیه مسل ذلت من الدبر فهمت او غور او الله فبا صلی الله نولقلا غورا عاصم مشتله شوی زرا زرا شوهو نو کافرو قرشو یو کس اولیگا چه ده عاصم بینی ثابت صد بدن یوی سر رولی چه منگا او گروو چه واقعی عاصم مجتلی شوهره زکا عاصم ده لوی کارنامه کلوا کارنامه داوا چاگا ده جنگ بدر پموقا یو لوی کافر و جلیو ده دا سردارانو ده دا کافرانو یو که سردار د دا کافر و عباس الله نور الغلاله اس من ضد اس من ثابت پارا مثل الذلت پشان ته تو ور یزد سوری من دبره اداغه مچو د گبن فهمته نو حفاظت یو کو داغ امیر رسولم د صدا حفاظت یو الله اکبر حفاظت کړه او داغه میرو سلیم داغدالی ګلو شو داغی ا کسان چې کله رالل د عاصم ني ثابت رضی الله تعالی ان ہونا او کړه چې د عاصم د بدن سي سکټ کولا اراده وکړه نو الله اغینا آواغه د حضرت عاصم نو چا پیرشوي حضرت عاصم نو چا پیرشوي سورې په شو نو اغې نزدې نښرات له حضرت عاصم دا یرید مچونا الله دا سي بیا کوي فباصل الله العاصم مثل ذلته من الدبر من الدبر هغه اورې غ الله دا پاره د عاصم د حفاظت پاره پشانت د سوري دوار یا زیمین دبری دو مچو دو گبین دو مچو یو گبینی رولی او د پاس پی بنگار مچو شروکا فا حمد او نو بچه گا حضرت عاصم لرا مر رسولی هم دا غراری گلو شو دا غینا چه دو پا سراغلیو او دا غراری گلو شو دا غینا فالم یک دیرو ای یک دعو من ہو شیا نا غی قادر نو شو چه کٹ کی دا دا دا دا نا یوی شیس ایسا الكرامات نو سونو رواح البخاريو دا کرامتو ها قاولو د الفا ذکر کئ مشکل الفاظ الهدات موزع یوزیو باصفان او د مکه ترمنځه مکه تیشو وزل الصحاب و رض ودبرو النحل مچئ وقول اقتلهم بددا یا فقسرید بسدا بددن او په فتح اسلام ربی راځي فتحا فمن كسرا قاله وجم بدتن بكسل باي و ينصيب ا سوچ كسروي الله مقتلم بدذا لذا دا جمد بدتن دا فكسر بدذا وهو النصيب او دا سدوي وهو النصيب دا غيس توي او معنا د دا دې دادا دا دا دا معنی څه شواب مع دا شو او کو تلو مص سنمون قېیمن لکل لوا د منم یا الله قتل کی لر حص حص تقسیمون کد پارا دا د هر یو ددی نه حص الله حصی حص کا الله او یو کس ټوټ ټوټیبان قتل کا ټوټی ټوټی کا او سوچ ہو زور سره لمانې بیا دادا دا۔ تتبديدنا اخلي ماندا شو متفرقينا في القتل جدا کی دنگی په قتل کې یو اب اعداد لري واحد یو من التبديد چته د ځان ځان لا قتل کا چده یو بل پسې قتل شي او د یو بل نړ لري پاتشي الله وفي الباب احاديث كثيره صحيحه سبقات في مواضع من هاذل کتاب حدیث الغلام ما کتیل شو آیا د رایب وصاهر پای کیچ دا غيالک حدیث چایب او جادوګر ته بورته ومنه حدیث جوریج او دارینه د دا حدیث د جوریج حدیث چې زه ناکاري خزر په د زنا الزام نو ګولیو او الله تعالی دا خبره ادمشوم په خولو ها کار کړ بیا و حدیث و اصحاب الغار اللذین اضبقت علیه مستخرا چبان شیو پا غیبانی آگا گٹ دغار خلوپ باند شیو و حدیث و رجلی اللذی سمع سو تنفیص صحاب او حدیث بیان داگا سری آگا چاگا او ریدو آواز پا وریزی کے یا یقول اسک حدیقت فلان انچ دفلانی بکا وغيرو ذالكو دينالا ونودر حديث ترشويري چپاغيكي دا اولياء ودا کرامت ذكر دي ودلائلو في البابي كثيرة مشورة وبالله التوفيق وان ابن عمر رضي الله تعالى نو قالاو ما سميتو من ماند دي اوليد لدو عمر رضي الله عنو نو يقولو چاقويدا پاديوشي قطو چري وقورا ما ذا حضرت عمر جللان هو نن دې اوریدلی داغه په بارکه زما ګمان دا دی چې دا به دا شوی نو هغه به شان کې د قوت چری ال اني چې په شک ازب ګمان کوم د دې امدارنګ مگر کانک څنګه چې په ګمانو دا سبه او ګمان څنګه چې زما ګمانو دا سبه او کار شان او ارشان کې درواح البخاریو یعنی مخی د کی دنورو صاحبو د کرامت بیانو شو نا حضرت عمر دا جلانو په دی حادیث که د کرامت او فضیلت بیانو شو چالا چاگی تا دا ذکاوت و فتانت کم حصا او کم مقام ورکلیو چو سنگ دا غی خیالو لو اللہ اغشان با آقار آغ کاؤو نازلو اللہ با یو کارو کو کاؤو نالا با دا کې آغ پلکی آغا واچاولا الله عطا داسه فلاسه تر کړو لکه یودا غینا چې نبی عليه السلام دی اې دا الله پیغمبره مقام ابراهيم د منزه جوړ کا دا چې کوم مقام ابراهيم د نو دازه د منز جوړ کا الله آیات راولې ګو وتخذو بمقام ابراهيم ومصلى دا لنګي نبی ذا الله حضرت عمر و اذا الله پیغمبره داسو خپلو ب بی بیایانو ته د پرد حکم وایئ ځکه هر قسمه خلک کورته ځ او راځې نو چې دا پرې انتظه مشيو بیابار سکور ته ن ځې نو الله دا یاد وړی کو ایزا سألتمون نمتان ف ال نه حجاب دیر خبر چه دا رګې ډیرې خبرې و چې دغ پهله کې براتلی الله دغه پهله کې د خیر خبر یا چړی کتاب الدعوات ختم شو ثواب ان شاء کتاب الامور المنهیه ان عاشو او دا ګوره با دي خالو کو دې کرامت نه منی نو یو خو دا کرامت پرونی سبق کې د حضرت سات رجالانو کرامت چ څنګه خيري او کری حضرت سات چوال لا ال ادعو ون ب 30 ها فات العمره واتل للفتن نو ارى بدوایی او خيري الله دا قبول کړی نو مستجاب الدعوات حضرت سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل باندې الزام له ګول چې زمانه داوې کړه زمانه زمکه اغستره زمان پدروغه باندې حضرت سعید هغه خد ته خیره کړي و چې الله تیلاندهم کا او پخپل زمن کې ها هلاکه کا اقزم کړي نو فا ما تت حتا ذهب بسرها لا ملجوا تر دې چې دا غيغه نظرم لاړ او پخپل زمن کې تباشوا ها کرامت نو دارن دا کرامت د اغه مریمي چ الله ولا بلا مسوم ميوي بور کوله چې په دا وکه بدر ازینو کې ميوي نه او د ووري په جيمي کې نو کرامت دا غنو يا کرامت د مريمي صورتي مريم کي ذکر کوي چې د بوټي د لاندي الله اور تو یقینا څنګه د نیسا اگر اسندوا که جوری بزبانی او دا زئی او دوبو نسکا نو پارے با که جوری راغزیدے حالان کی دا پیغمبرانه وا چمن گو وایو چدا معجزہ وا زکہ په خود کی پیغمبرانه و راغله نو چ پیغمبرانه جو او خونکا شو او دا دا کرامت ش دا یا یا حدیث سے مکه تیر شوی او دا حضرت ابو بکر صدیق رضی چاگا غطوام من منولا مخک کلیو اغیی دری کسان دریو کسانو بندو بس کلیو کسان راغلیو اغیی مالو شو او خوراک اومو که ولم ینقص شیع امینتوام حدیث دیر شویو او سشید اغیی نه کم شو نو بلکې زادا زیاد شویو او طول مجمیمو خورو اغیی خوراک پره په لمغورو او چې څنګه وو داغه نه زیات او کم نو دادہ دا حضرت ابو بکر اللہ تعالی نو دیوی دا گونا کرامت او رضی الله تعالی انهم کرامت نه منې دا ګوره کرامت د سعید نو چاغه هلاکه شو کرامت د صاحب نو چاغه دعای دعا قبول شي حالت په سړی راغې د مریمینو زابو بکر نو هنو دادر سيزونه دي چې دادہ دا صحابه کرام ادا راګې د حضرت جابر د بلار کرامت نو شمع کې تیر شو کنه حدیث کې زنینو خپل ځان ما اورانی الا مقتولن فی اول من یقتل من اصحاب النبی زنینو خپل ځان مگر دبا وجلشم باول د شاداو د نبی علی السلام په ملګرو کې اواغه شو اول قتی ا او دالنګ دغه دا جوسا شپګ میا شپاس د کبه نوخ شوی شو او په اړه حالت وا چې په کوم حال هغه دفن کړي وا نو دا کرامت نو نور سو دغه کرامت د خدای توب دی چې لکه حفلانیږي د ټانټې سره د وګي صرف لانی نیولې او دا نه کرامت نو نه معجزه دی وا کرامت نو هغه دي چې احادیثو کې د صحابه ها کرامت دا نو چې دغه د صحابه د نبی عليه سلام مجلس سره أغرو او چې بیا دل له شپه وا تیاروا د دوو صحابو نه محکد اسره 나와 چې لاتینو سره دي یا امساغاو نه رانا روانه وا دا کرامت نو هدا دین سيزونه دي د صحابو کرامتونه احادیث کې الله داګه ثبوت ذکر کړي دي داوږه حضرت خبیب رضی الله تعالی نو دا کرامت نو نو باز به حراشی اې له کرامت معنی علاقه ته کرامت څه ته وې کرامت دې ته چفلانی بابا د ټانټیو د وګي سره ها شر مخني ولهو فلانی نیو ولهو کس نیو ولهو غلي ننه نداي شنه معنی بغیر د صحابه کرامو کم کرامتونه یاد صاحب یسین کرامت قران ذکر کړي هغه وې من المكرمين زالا زتمن گر زولی ما خو تو خو شرک ثابتے و دوی کرامت دے بدت ثابتے و توی دا کرامت دے دا سیزون غلط دی کم سیزون چو قرآن او سنت بیانې بای اغا سیدی پاکی دلیل پر کار دے مشکات جلی اول